A halál, a számüzetés, és minden a világon, ami írtúzatosnak látszik, minden nap a szemeid előtt lebegjen. Leginkább azonban a halál. Soha sem fogsz akkor közönséges dolgokra gondolni, és nem is fogsz túlságosan vágyakozni valamire.